Блукали осідлені коні, що втратили своїх господарів. Лунали приглушені з того непоранених. Чулися прокльони та хрипи вмираючих. Усюди лежала безладно розкидана зброя. Луки, списи, шаблі, щити, короткі крицеві бронзові мечі. Її ніхто не збирав. Переможним було не до того, а переможці, закінчивши битву пізно ввечері, мабуть, відклали це заняття до наступного дня. Місяць поволі піднімався все вище, вище, байдужим каламутним оком, позираючи на те, що робиться на землі. Несподівано заповітою туманом степової балки. Виринув невисокий, простоволосий отрок у білій вишиваній сорочці, підперезаний війським ремінним поясом, і, скрадаючись, почав наближатися до бойовища. Тут на горбку він зупинився, висунув з бур'яну, мов ховрашок, чубату голову і сторожко оглянувся довкола. Дозорців ніде не видно. Зате у на пологому березі неширокої річки отрок побачив вороже стійбище. Там горіли багаття, осяваючи гостроверхі шатра і вози із халабудами. І ржали коні, ревли верблюди. Легкий нічний вітерець доносив солодкавий запах конини, що варилася в казанах. Отрок якийсь час виждав, а потім знову пірнувши у бур'ян, на пригінці почав перебиратися від однієї купи тіл до іншої, де переможені лежали впереміж із переможцями. Часто зупинявся, заглядав у спотворенні смертю та болем обличчя загиблих і поранених, але, не знайшовши того, кого шукав, переповзав далі. Чимало часу віддав він цим пошукам. Кидався то в один бік, то в другий. Місяць допомагав йому. Підбирався все вище і вище, і світив усе щедріше і щедріше. Та отрок у розпачі тільки розводив руками. У яке обличчя не загляне, не той, кого він шукає, не той. Урешті, стомившись і зневірившись, сів на землю і охопив голову гарячими долонями. Сидів довго, не знаючи, на що зважитись, не перевертати ж усіх убитих, бо їх тут сотні, якщо не тисячі. Раптом він почув стогін. Такий тихий, що міг би загубитися серед багатьох інших, якби не здався хлопцеві дуже знайомим і не пронизав серце радістю і надією. Отрок миттю підхопився і, забувши, що треба ховатися від ворожого дозору, кинувся до чималої купи тіл, звідки линув той стогін. Швидко розтягнув убитих, що лежали зверху, і побачив Немолодого вже воя у закривавленій сиротці. Отче, Князю ти!» – скрикнув радісно. «Живий! Слава Дашь Богові і Перунові! Слава Купайлові і Велесові! І усім Богам! Живий! Живий, улицький князь Добромир! Живий, мій отець! Боревою, синку, допоможи мені підвестися. Отрок допоміг і тільки тепер, коли батько сів і з жахом побачив, що той знемагає від ран. Ліва нога вище коліна пронизана списом, а у грудях стримить гунська стріла. Чекай, отче, я зараз покличу наших на допомогу. І буревої, приклавши долоні до рота, закрякав дикою качкою.